ظاهر تناظر فعلا په اسم ظاهرن بعده عمر دي كلا تناظره کې یو ځو اسم ظاهرن په یو اسم ظاهر بعد دا چې اسم ظاهر بعده اقوماتي دا روسه د ګړو په لاره کې ظاهر کیږي چې وایي په اللا تنازع صفاعليه والمسؤوليه تلا تنازع كما يوجد في ابياك لكل وكيل فاعليه ومسؤوليه لا تنازع صفاعليه ومسؤوليه ممكن تنازع اللغه او اختلاف توستي او تنازع الاصلاح في السائر الكي كي فاعلان تنازع دا هیڅ دا ځواک داري چې دا هرڅه دی په ورو پیلینو نه اوس شوه ده او دا سوار د تنازو چې دی هغه څلوړ دی کلا تنازو په فعلیت کې وي کلا تنازو په موضوعیت کې وي او کله چې اول ته قازاد فعال کړي پیل او کله اول ته قازاد او پیل ثاني وعلہی مده وچ تناسب سلور صورتونو کې دا سلور قسمه ده د خبره خدای راځي د تنازو کې یو دو فعل نو دا خبره دا د تنازو د فارکم استم شېونه پکار دي واه چا د فارصحه ده لخت ده کوم استم استم شېونه پکار دي واه به دا ده چې هیڅ ان ظاهر د تناسب په استیظاهر کې راځي بس اسم ضمیر کې تنازوق ناراضی پس مې ظاهر کې زمير کې ولد ناراضي د څو ځله اکرمونی کې زمير چې کړې ورڅخه دایا کدل تا اکرم ته چې هو زمير راځي او بیا خدای په خبره د چې د ساده فارم او خپل دیږي او پس ترڅو چې زمير راځي نو بیا د ساده فارم او خپل لے۔ نو له هغه ځده دیو د تنازوق او زمير کې د اسم ظاهر کې راضي تا تنازوق بعده عمر اغله د چې دا شی ظاهر بدونه چی شي ویل کړه جدي دوړ فعلینو نه برسې وي ورته تر سره با اقرامه سوفینو لیدا ښه ظاهر ور نه روست راغله کثرت دا ښه ظاهر ور نه مخ کی وی یا پوهس کی وی ځکه تر اځرا والی پیټون وکرامن د چې دې ته دا لپاره فائدې یا چې مخ کیره وګځه نو بیا په هغه کده مقتضا وکي سره تعلق ده نو دیو جناع تنازو عالا رازی چه دا اسم دا دیوارو پیعلیم نکیشه چی روسته رازی نو حالا که په پا تعریف کیاو که اتمنگ داوی لگاو چه تنازو په اسمی ظاہر کی رازی په ضمیر کی تنازو بل شردانه چې دا اسمی ظاہر د دا دیوارو پیعلیم نکیشه وی روسته جی کرتاویوی نو او سوار دا تنازو سرور دي اکا ترابانی و اکرامانی زید ذره ما یو خپل دې او اقرامت شي شه ده دا یاد دې د فارمو خپل دې اقرامت کیه یا خپل دې دلته وړو تنازوفره ذره ما او اقراما وړ اختلاف او کسنګي اختلاف وکم ذره وای چې دا کوم رجې دې زماده لپاره فایل شي اقرامو وای دا دې دې زماده لپاره فایل شي مطوالو فعلان تنازوفره بعدهما او درځه د دوړو خلینو چې چې ذکر ترولې موستا ذکر شولې كلا تنازوف او مسؤلیت کې وکړه ضربته د پیلو فائدې اقرامتوم پیلو فائدې د زیاتن کې تنازور راغله زراغو تو وای چې د سما د فرض مفوضګيري چې اقرامتو وای چې دما د فرض چې چې مفول شي نو له هازه عدالت تنازور راغله په مابند د اسم ظاهر دیو اسم ظاهر کې چې دا ځي د واده روما کې نوښت د بیګړو خلانو نتیجې څه ده؟ وضربنی اول پیر جماعت لپاره دی فائده او زهم پیر ولې جماعت لپاره دی مفيد صورت ده ضرب تو واکرمانی زیاده ضرب تو شي شواقعي ګي پہلو فائده اکرم افل یای دي دې او اکرمانی چې جماعت لپاره دي شي واقعي شي رو دیو جن د چا ودا فقط تناسب څنګه چې سماکړه ده اختلاف په موږ څنګه څه مو نو علاقه جمهور مصلحت دا ریته اېمال په لاوته ورخه او که لې ثاني تورخه ور ډول چي اېمال په لاوته ورخه او په لې ثاني تورخه شي ځای لکه ور ډول چي د دې سره باندې دا فارمایل ترخه نام ځایږي و او ڈازر و اکراملی دو فارا فاعل نه هم امتیشی ده لکا؟ جاید. و جواد کی اختلاف نسده دی. فیواد دینا چه مبارد اختلاف کرده. ایسا اختلاف کرده؟ نا راک ناید. مبارد. مبارد وید چه ایسا فیل اول تخازہ دو فاعل کئی. نبیان احان فیلسانیت ورکاو جاید. او جمهور خدا و اکتار در افتر فاعل کرده. حم جاید. او دا اکرمه فلسفه دی پاتور ده هم د قیامت پیل اول تر کې او په لسانی تر کې د پر ستونو ورته چی شه دی اوس خبره ده چې او په فرقوم یو ده په اولویت کې اختلاف دی په جوازو او ادم جواز کې په اختلاف نو ده په اولویت او ادمي اولویت کې چی شه نه اختلاف اولویت او ادمي اولویت کې څنګه اختلاف کمو بهتره ده اکرامه من په یعاملو کو داز ده اکرامه د پره فایل کوته چاکرامه د پره فایل چونو عامل په کیچې چی دا په تعریف ته عامل ګرځول چې څه دی علاقہ چې دې اختلاف دی دیو اختلاف په اولویت او ادم یو لړ کې دی جواز او جواز شي پدایو صورت او ليس اناني واكرم عليك الخلاف داغ لو قوموا عامل وكيتكن كتردا بيستر هذا لو في نوري وثيري ندعوا اعمال في اللي ثانيه وركود ذاتي ديالك ذا ولوا جواز کته دار را په پدې کې عامل پر طرفه پیلودا غنیفاعت نو د دې عامل او د محصول قومتی او فصل راته په اجنبی سره د اکرمونی کې څه دی لکه اجنبی دی یو پرادله نو د دې عامل او محصول ذرا باندې ضربواله مې ده سابق دې کومک کي لري کنه او اصحابو احق من الله ته سابق دې دې زياد مستحق دې چانه لاهقنه نو دی و چې نه علاکذا ضربت اعمال ورکول د اولو بهتر دې په نسبت تر ساته علاک دې اکرامت اره نو اختلاف اولوي توفه او بل دا مکر چې کومه یمات په لسانی ته نو په لاول کو بیا په اویل رفائل چې پرخه تکرار راځي رفائل هدفې حذف عمده راځي او کفائل چې کېږي کفائل حذفې نه حذفې چارې عمده راځي او کزمې وروڼې چې راځي لکه اېسمار قبل ذکر راځي او دا ټولې قبرې نارواده دا ټولې قبرې چې دی؟ دي هغه په عمدم نارواده او چېر تکرارم نارواده او اېسمار قبل ذکرم چې شي دي نوبيله دينا علاقه ستاسو د فایل حذف کول ادغه یمارت په لسانیت اورکول اولاء او بېچېن اور قاعده جوابې کله هر څنګه تمنګا یمارت نو دی فایل موږ د زمينه راو چی شهراوړو زمينه راو په دومره خبره ده چې اسمار قبل ذکر راځي موږ اسمار قبل ذکر او کومنده کرادي اسمار قبل ذکر فورمده کې درشي شه ده و دې اختلاف کو د سري مع اعمال فلسطين تورکول اولاو به ترتیبه کدا چې چياله کا او پوکینو اعمال په لابلته ورکول اولاو به ترتیبه کدا چې چياله ثابت او استاد کو حق مونږه او په مسافه نه او اعمال نشته ورته لکه په فلسطين تور او په فلسطين په شامل ګر داو ددا په اوله غوړه چې تناسب او فواید کې راغلي دا تناسب په چې کې راغلي دا زه فاعل یم وله صورت فاعل ته د شاخې کو مزه باندې لاړو مونږه ځات د اکرامه لپاره نو چې فاعل نو اکرامه فل دې فاعل دې څه درامه فاعل کی شه دې دي مونږ سره دریس آپشن دي دریس طریقې با تا فاعل الذي اكتشفه ذكرته تصيبوا چې سرا باندې دې دول واکرمني ذکرینه ده چې ځکه کې چې شراح رض تکرار رض او تکرار چې شهره کوي په څومره قاعده د سرا باندې کې چې واشه ا سرا په دې ځای ده پرځه کومه ده حذف ده د تفاعل او هغه چې شې څونه نحسبم نه ده چې ځکه هغه زو سرا دي او حذف په عمدا هم نه موتر ما تلقضه شهنه و ازتا تشيره لك؟ نوه ازتا تشيره لك؟ و ده سرابه فال ده هو بي تشيره لك؟ او ده هو ساته غادينا بيته نو اسمار قبل ذكر فراقه كانا اسمار قبل ذكر فانه خوئيه كان خوئيه ساته الله مارس لذلك ما أرخب لذيب تتعرف دمالك إياها حسنك فيه ولك داخل كتنان فيه نوې اسمار قابلیت کې د دې چې زمير د غایب څخه مرزې م کوي چې شیا واري مرزې کوي او چې مرزې څنګه کوي او کوم مدارک کې شي ذکر کېږي نو دا تدویونه مخکې اړتیا نې چې د نوې اسمار د نوې اسمار راغله دا عبارت angle کې کافی کېږي واذاك خلافا للكسائي على الذهيلان خلافا للكسائي واذاك ذلك بمباراه دون الحذف خلافا للكسائي وجاز خلافا للفراءه كما على الذهيلان فالتشريع وچې موږ دې په پیل سالته د پښتين په واسطه عامر امل ورک نو په دا وخت کې د شش فاعل مدثیچه په زميږ راولې دون الحذف فاعل په چې د دې او هغه موږ چی شکل و صنا ورته په فاعل زميږ نه راول بلکې ولید زميږ راول نه چی به راول نو دی ور جنا تر څه فواید دي زیات دي چی شي کړو ده حذف کړو نو دا کښایو د سړي نو په منځ کې کوم خبره کې خلاف راغله ور سینم ایامات فلسطین تور کوي او کښایو مر کوي نو چې نو ایامات فلسطین تور کول جايز او دی کې ور سره خلاف دې کښایو و چې نا تر څه د فواید او به سینم فاعل بطا حضر تی؟ نا زمین روڑی دون الحضر بی فاعل بطا حضر تی؟ خلاف دیشال را؟ بطا حضر سواری علا قرآن ناوی کنا فاعل زمین مرع را بطا حضر تی شکا؟ حضر تی شکا قوه عجازه دمره خبره دیشتی کسائی دیشتی نصر خبره کی موافیق بطی اعمال پیلیشانی تور کول تی شکلیه لکاس جایز تی شکل خلافا لی پیلاب ثابت دی فراده فراده خو دغه لایثانه چې څینوو څه قازر د فاعل ورته فاعل کئ سره اعمال په لسانیته ورکوځایځي د ژوندینه ديچې پرځکه یا بده د فاعل دې کړې تکرار را ديام نه دی چای یاو فاعل حذف کئ فاعل د فاعله تشېګه او یا خو به زمیدو ورنې د ذکر را دي دا ورو خبرې نه دي چای نو دوی ونه سره اختلافات دې یو د پشرینو او د کڅایو د پرافو یو د پشرینو او کڅایو د پرافو سپانه پیسې ماشرین سوال چې عمر کلي ثاني څور کوو او پای د په لیاو د بس خلاف د سره خلاف پرځونه پای د زمیر نه راوړل پر د پای د چی شې اذر پر یو عمر کې کڅایو واسی موافق چې چی شې عمر کلي ثاني څور کوو او د تو په پای بچتين چې زمير باور دراو غواړي د تایوې شکایت وکړي چې او خلافاً لل را راو چې سره امال کې لسانې توبول ول ولې تر دا دلیک شي نو یا به ځی کړی یا به حضرت کوي یا به چې شکایت زمير اوري دا تري وړه خبرې چې یې دا خو د بچینو پولیس باندې قاتل تنازو او پوچي چې را مالک واهیل تنازو کتنا څو کومو فرضيات راته لکه ضربته او اقرامته زه تا او دا په لړینځه خلکو نه نه ضربته په پیرو فائد او اقرام کی شي دا سر کې ضربته ویسې نه ما د فرضي او څو د فائدې کی شي موږ چې نو زه څنګه ساده فارمو кулڅور راځم دغه پارې نو سره تاسو م خپل ورده ده فارم خپل د څنګه یې یا په بل ما خپل موږ د څه شي شيکو لیکر ته چې کړه د دې چې تکرار دې نو دا وو بچا کرا دي چې چې تاسو 스마트 قابليت سره ورته کو په فوج لا کې چې کومه فورټو چې یې مله کار 스마트 قابليت په فوکس کې چې و دې تا نه او د نو موږ وې د خراب تو مګو چې دې څه ساده هغه دې چې څنګه وې هغه څه ولې هغه څه ولې هغه ثقه شو کنه په لاريخه دایز او دا هغه ثقه دایز چې دا مقبول اوسل لري مقبول او هغه د خپل نتیجه إذا فأرأت سورة تلك الفعلات أفعال القلوب لنه فأنا فعلات تانوالك أفعال القلوب لنه أفعال القلوب دامنا حيث لا يوجد أن تكون مخلوق ونهتم نهتم في مشاهدة تلك حتيباني وحتيبت حڅې د زېدان مونږ ته راځه حڅې باندې واچې په هما ده کنه په هما او سوف نرى الجسال نا سننتقل الأن divisions هذه المنزوس فورة السلسطر يجب ساهل الحون إجراء العمل التي او زه د نن چې وختي زه د هچپټو مکولی کومه ملاتات د هچپټو هچبا کې نه څو خلاص هچپو ورته د زمانه لپاره مکولی چې د د دې مکولی د په هل هوځم د سترا فعالیت مکولی اول هچپټو په فایل یې د دې مکولی اول نو د دې مون او نو مونږه د چا په مرزه عملو عمل <سؤال> وکړو کلهک زه شین په مرزه باندې نو تاسو هم تلخنم د چا د په اړه فاعل <سؤال> وکړ تاسو نه مو پښتاله وکړ تاسو دې حچکو نه نه حسابي په قضيه ورل وکړه نو ځکه تاسو ترغه سو طریقې دي بیا کوو دا مرغول مونږ چېشته کوو حڅه چې څنګه د دې کتابونو په منځله <سؤال> د مبتدا او سیاسر دی نو چې یو مو خپل ځی کړی په هغه دا او خبر یا دا په منځله د موصوف او چې فستر د موصوف ذکر کې چې په دې کې دا نه جايس دا پم سرړانده چې تاسو څنګه زميږ ورو چې شې راړو د دا سفر راجې شي دې منتقلن ته راجې دوی بیا وتی چې چې را کښ مار خبر په ما خپل کې باراتی او اسمار خپل ذکر په خپل ځای کې داته نو دی وځي نو زمیرم راوړله نو نشو چې موږ ځو ته د خپل ذکر نکړو نو نو ځو ته موږ تلک په خپل ذکر کوو موږ تاسو باندې حاشې باندې منتقله او اول څه پاجر چې ته نظر راغړوي اول پاج موږ چې شي کوو زمېشتې ته چکه په مکوجه کرا غلو دا فال نو زه په لاول چې شي کله او چې په فالو خلوږي کنه نو بیا د په لاول چې شي کړه د دې د سورته حافظ د دا کول ته او کدا مونږ اعلان کا خو دې پیلې ثاني تا ورکو اېمار چې تا ورکو پیل اول لکه چې دا څامل زفې د داو مزر فلېو دغه مونږ اېمار ورکو لکه د څامل زف چې ددا دې او په کونکو چې عامل په لیواز اېمار په لیواز تورکو دتی چې دی اوله په په کوم اوګلیاتي یا مخه چې شي کې راغله دا افاده په کلوب کې خپلې پیسې یا و دا افاده په کلوب نه یې دا افاده په کلوب نه نه تاسو صورت وکړه په دا خبره دا چې تاسو د ازو په فائدې کې راغلي تاسو په دې شي کې راغلي فائدې کې راغله زړه پانی ورکرم نه یې یا وچی شېکو؟ کید څو ځې چې مو ځاګړموني دې څنګه ځو؟ چې چېب راچی؟ تاکر او تاکر دې څه؟ یا چې د تفاعل من حذفو. او دا هو زمښت راځي دې. دا چې ځاگر چې اسماق خپل دي که راغله ده او چې څه شوه دي له ځان لفظان راغله دي رښتونه زکه د سې درښت تاسو چې زره ده فار په اړه ده نو د رښتین چې دی راکا مست چې تناظر کوم او پوهیږه چې د دې سره تاسو دکمته په من چې چې راغله راکا تناظر راغله موږ عمل تاسو ور کړکا په نو تاسو دوه صورت لري سره یا خو به دې اکرام ته مفهم نلچی شه کو چې په قضیه کې رینه ده چې اته کچي شرا دی بل صورت دا نشي کولی دې مفهم نلچی دا مفول فساده او هدف د فساد چی شری څوم چې دا موږ او راو دې بچا اگر په پټه پستی مستره په کور ځواک زراخوده پر دتی چې ورته شي نو دې سورته داواره ترې کیږي دا هم دی او دا مقبول <سؤال> حاصل کول هم شي دي یع او کوم او لاو ګټره ده دا زمې راوړل چې شهري او لا او ولې چې کده کوم مقصود متکلم باندې دلالت کوي څنګه په مقصود متکلم باندې دلالت کوي دا په دې خبره دلالت کوي چې را وه له هم د چاته تداهو رانه چې لوبیاوځي سیاسي د سرې زرغ توځه د جېز مې وحللې واکرم تو دې چې پېژنت رالې چې کرامو د دې چې کې نه چې کرام د چاڅ کې راکا یاخدې سره د پښتنې ځونه نشي د دې او لاوبې او که چې ته د خپل د پاري ولوونه یې راکا دې وای حالې کوي واه شیبه مطلقا د خېني مطلقا د د حشبه په 7 کې ګلکان حشيبプチ 7 کې ګلکان وینه په ګمازه دي لپاره چې چې دې دغه د فائدې د چا لپاره دې مطلقا کې د حشيبني او د حچپوچی دته موشي تمام خپل اور خو ستاسو چې هم مونږ تللته زموږ لپاره چې څنڅې مو پوری حڅې باندې زممو خپل ورڅخه چي لا یاده مونږ تللته زموږ لپاره چې چې اوس نشت مونږ ته کومه د څه د فرغه دا چې له اول سم روضه مونږ تللته د څه لپاره ورغړو حڅې باندې څه لپاره خو به یو مونږ یا حذر حذر یا زمید اوردیات چې دی لکړ کو حذر فرګه نه دچې دا چې هو مارکټ یو مقول شي کې خپل حذر دی نو دا حذر ته یو د مقولینو د طالبو خړوونه جایزه ولې نه ریجزه دا کوم انګلې مو کلا خبر تر رسید شي چې یو مقولي ذکر کې خپل چې کی دسمه را نه ده چې تر زمید اوردی وای په یا خو په زمید دا مو پر در یا خو دا فومابه په خپل ورشي او یاهو بچي شي کی دغه مو تلخان کار دي نو دراځي او دمرتي په منځ کې مصافقه تا په وړم خپلې نتيجه شي نه سره ځکه حسيته هما کې زمري د تایید او یاهو چیږه اقاله کې چټړ مقبولاله کې مصافقه شي ده او یاهو په او دم کومار هر مخدلانه د حکومت او توافقات راغې او چې را دي وي نو دیو جنراجو ته نو دیو جنحس کوم چې د سیستم سره چې سره کنه به او هغه بریده په اړتشیه ورګي مخکې ځانې نو خبره یا دې ووځي چې په ځانو د خپل مذہب د تای د فار یو دلیل کشره شي څه کوي نه یو کول د انترنشن پرې څرړې چې په والا دا کوم فانو د خپل مزرته تعیدا فارا دا دلیل کې ستړي کوم کار دې چې وځي عمل چې له اول ته ورخو چې دې اوله او ولې اوله به تر دې او خدای دې چې اوله حافظ پم دلیل ورته دا پښتي وي ور امامورته پر شير کې تناظر راغلي دا او هغه مه عمل <سؤال> ساتور کړی دی په لوي او تور او امامورته څه دي او دی من یو صدرلو په چې دا د الفاظ په دلیل کې خلک شي کول شي څه ټول نو چې امامورته شاهد لكې دلته ده نو پر شير کې تناظر راغلي دا هغه عمل په لوي اول تور کړی دا د دلیل ده چې عمل په لوي اول او دې قلیلو کې خبره راته مرحوې چې چېرې شي اوس کور څنګه د په ما د په لې اوه تک ورکړلای کفاتې شه درا لم اصلو تا تر کې چې واکې دوله سونه را دوله سونه او په دوله چې تریونه لا کنه هو نه ده دې کې دې په هغه شه درا ولم مضر دلمیځ دی مکه دا چې څو وخت د تجزمه کړلای نو انا زمي مستقره غېچې چې سو بل دې قلیلون کې تناظر غلیدا په دې قلیل کې چې راغله ناظر او کفا پهل دي او د دې علم مضر په کفا تناظر غلیدا کفا له زمامه کوچ ستل مکو زما دې چې له لکه شته غېچې دې نو سمات شي ته ضررسته لمرتبه لمرتبه جماعه فایده جماعه ته ضررته نو حدیثه علوم کی د وړو تناظره د جماعه لپاره او لمرتبه چې د جماعه لپاره ګټه نو څو نو څلور موږ چې شي ته اشاره کوي فایده د کفاده چې مال کله نو په تاول کېدل کېدل کېږي مال او شي دیولو دا څه دلین دلته نه نو کوم کی نو دی دا راځي دا غی نه دا لسم نه هو د سره د پخ تنازونه تاسو د انورکس شير د خپل ټاپه دا سره د پخ ولې در봐و د فک تنازون او ګرځې له فقرات په ځا کې راځي معنا کې راشندو چې نتافه شې په کې پیښول او دا خبره ده چې دا ولي د پاپ تنازون او ګرځې ولي په په چي کې راځي معنا کې هغه دی او خبره په چي باندې موځي دا یو کوي باندې موځي چې په دې باندې چې شریو موخيو ولو انما ازال ادنام عيشتي تفاني ولم اتق قليلا من المال فذا ولو ولو انما اسعى لادنام ولو انما ازال ادنام عيشتي په پانی ولمس القليل <تصفيق> من الماء اوس هغه خبر اره څه دا مې ځا سره د پارتو تنازله نه دا ولې دا یو قاعده باندې مو پیډه هغه قاعده دا چې دالو نه یو کار دی چې دې په مصفر باندې دا کې چې دا مصفر <تصفيق> په معنا د څه تر اړهي په معنا د نه په تر او په پنه پداحثې چې موږ په معنا د تاسو راړای مصبټ څنګه وي؟ پس ولو انما اعال ادنام عيشه. تاسو تاسو په مصبټ باندې داخستل دا کوم منځي باندې. ترڅو کې دا مصبټ یې زموږ. مصبټ باندې حرف نه پېني راغلي کنه؟ پس انما اعال لمن استعش دي شي ترجمه درته وکم که؟ ولو انما اعال سرته ماسا کوی د کوم معشه فارا كفاني نو ما د پاه به کاپي وي وله ماو قلیلو من المال او ما به نه تيشه لك ل کا د ل خبره يا دا ولو ې ولا ه د ما ته ولون نه ما ماسا من المال ل ماه ما د پاار چې شي ولما تصف ذرتي له علاقه لقمه له و لما مطلوب فيك دلتا نقل دا, دا دا اول نو لو انه ودا مثبت او لما مطلوب فيك له علاقه دا په ل منفي ده دا لما مطلوب منفي ده ولو غنما استعايشتي لشيره مثبت ان لو کې دا خبره کده په مثبت باندې داخل شنو په معنا دا څه فرړلې اچې په نافې د اخیستلو په معنا د تاع څرګندې بیا معظوف شو کوم یېم دا غاړي د معظوف خوب یېم یعنی چی شیا چې په چا باندې معظوف شي مطلب دا ده کماظوف منفی وو معظوف علیه هند راځو کوم دا کماظوف علیه منفی وو دا معنی په معنا د تاع څرګندې مصبث څرګندې او کماظوف علیه په معنا د تاع څرګندې ولم صقي مع قبل باندې عقد د اخا خدام منفده اصول چې په مصط بعد باندې داخل چې دغه معنا د کار سره رايي د دې دا معنا د چې ولوا حنا معالې چې د ساعه د کم معيشه د لپاره چې ما د قانون د لپاره شي او د کم مال د لپاره ځای دا د پات تنازونو نو ولم اصلو په نا پیداه تاسو ته په دې معقبه باندې نو دا نه په کومه اندازه تاخرهږي نو زمېږه دمانه چې څو وخت له ګوښللو منل مالې شپه مازه چې شپوم وړ نو څه چې تاسو ما کې شیر معنا دا فاجې د لک مال لپاره صاحي نکم او دلته څو دمانه چې زلک مال کې شي کوم نو ته د پاتې تنرزو شیر په معنا کې بد تزاد راځي یو زلوی د لک مال نو وړم په زلوی چې شي ده شپ مال وړه دې وخت نه دا څرګنده د باپ ته تنازونه نه دی بلکې دا samt چې جمله دا دا samt ته جمله دا بلکې د شهید مقصود دی چې څنګه ما معيشه سایه کولای د کم معيشه لپاره نو ما د پاره بلک مال نو دا معنی چې د خپل د کم معيشه د پاره سایه معنا او کوشش نه کوم ولما مصروفه ماره سره دی اصل سره زغوار متی شه مال سردا تعرض من لري ولكن تشيوا اصلو زغاره مع المزه والعنزه تشيوا غلط المزه دي اللي قال تشيوا كي شوري 91 وار كي شمدي ده قليلو نوغار تشي مال مفود بيتي ولكن قالولين موقودين ان تشيوا نو علامه مضبوط مذاق منطدي خدا لو كدا تشير كمانه تاع سرغدور نو ما اصلو وزغاره ماشي شي غاره مع المزه والعنزه زعيسطوا او داد کن رو باست که ده تا امازد مو کول <سؤال> بهده ویدیدی نروست شیر ده دی اگر شیر که ده خبره ده که شیره که ده که ده که ده وینا ما یتوبو دغمه ولكن ولكنما اطعالی مجل مؤسرین وقد ادرکو المجل مؤسر وامثالی ولكنما اطعالی مجل مؤسرین ده مجل مؤسر تا دی اګه عزت قطر زستاري او خوشش کوو نو دې نوستي شهر نه په ټولګي دې دې مو پښتۍ شهر راکا المجددې کوڅې په باندې خلاصه د دې شي چې څه و روپيان په دې خبره کې پېښه شه یې رادته چې عمران خان په شرکت تنازور راغله دا او عمران خان څه په عمل کړې نو دوی باندې پوښتنه وکړه چې دلیل کوم پېښ کا چې هغه کدا د باغو تنازونو نه د باغو تناز تنازور شنو پر صاد چا ورشي وچی کو دے خبر آبان دیتا. خوالی تردیو. از تنازعو فخیضات یہ کلا کی یو تو فعلان ظاہراں چې یو اسم ظاهر چې پہلان چې ظاهر بعدهما واقع سوې رسطا دا تنازع ظاہراں بعدهما دا تنازوہ یو اسم ظاهر کی راځي دا چې اسم ظاهر بعدهما چې دا واقع سوې رسطه دغه نا اتا ازو سلوو شود تلې پپدي اكو نو کې الفاعليتي خلدا تنازو فاعلتي بي لکزربني واکرامني زيد زرب کي اكرام کي د ثواب مقول ذکر ده و اجتماع د پارا وا فيلم مقوليتي خلدا تنازو پتي شي کي تو واکرام تو تو کي لو پیلہ <سؤال> نوتاظار او دا کم په کومې ستنازور غلیدا او دا تنازور له کوم مسولیت کړه غلیدا او په فعالیته او المعقولیت مختلفه ني او په فائده او مسولیت کې له تنازور غلې مختلفه مختلفه سمونه پیله اوله د فاعل کې پیله ثاني د مسول کې یا اجعاک ته پیله اوله د مفعول کې پیله ثاني تقاضا ناکا هر یو لعامل پکی کرده اول که کرده اول که کرده اول که کرده اول که دوار که کسی شیده لکا جاید تو اولاکم یو ده فیختارو البسریون مختارگنی بسریان اعمال عمل ورکا ولساکا پیلی ولی زکر داکیل الثانی دی قریب ده الحق وللقریب سم من البعید ویم واجدالکا پیلی اول کمی اعمال ورکو فصل براشي كما بين عامل او محمود کي پاجنه بي سرا الاولا او اولا غني اعمال ورقول في الاول تسوبا ولما يذكرت ذا قبل يا ور كدهي سابق له او السابق احق من اللاحق السابق كده دا دي ذا حق دار دنا تعالى لا فان اعمل ثانيه تا تا اعمال ور کچا تا قيلي نه چا کوي فاعل نصوص سنتنا دين کرا يا هو اول فاعل ذکر تو يا بيحد تو يا بيچيكو ذكري نه ده جاي ذکر تا کرا راضي حس بي نه ده جاي ها ده عمر راضي بس ازمر فاعل في الاولي زمير براوري على وقت الزاہری موافق دل ایسن زاہر صرف زربانی و اکرمانی زیدون زربانی و اکرمانی زیدانی زربونی و اکرمانی زیدون آئے قدرت لیسن زاہری تسنی والد با زمین تسنی راوی قدرت لیسن زاہر جمع وانا والد با زمین تسنی راوی جامع ونانا فاعل بحضر کینه ولی بینا حضر پر لکہ حضر دسابر ایسن حضرت قومدا برابر حضرت قومدا جایز نه دی خلاف فنل کړتای خلاف ثابت دې کړتای لرا سړای مچنه افایل زمیت مراوړه بلکې پایل کی شراوړه پایل حضر کوه یوا کته پایل زمیت اوري نو څه څو شي اېزمار ذکر برا دی خبره کوئ کی یې څه اېزمار ذکر برا کومدا کې اېزمار خپل ذکر کومدا کې جایز نه خو جواب کوئ کی نو وجازہ او ځای یې دا خبره څه نه وجازہ یاني کلهای مهال چې امام په لېټالي ډول کټه جایزه او اصل په لېاول فعال شي کا ها ځواب خلاف قانون لپاره خلاف ثابته فرالا را فرغه چې په لېاول ته اجازه ده فعال کوي نو امام په لېاول څور سره جایزه نو دی ویځه کا ته یا حفظ ده یا اسماع ده یا څنګه ذکر دې ورڅ شي درک نه جایزه وحذف تل ملقوله او کچه دې تاسو نن یی بار راځي کچه تاسو تنازوک مو پولیس کې راغلی و نو نو په دې حالت څنګه عمل وکړو د پیل اول نو پور بون څه څنګه یا به ځی پرتو دا کراره یا به زمین یې سماره خبرې کوي راځي په چا کې په ضلع کې تا البته مو څه چې کې حاضر او حاضب că reflexeleă, că seine Christmasle le so um Esc kavereaz. Een usdurnia anû. Negus per acoastăă cărți, de ce înceria la clevă nați serbi, Noam lui, mai părē Zcă. Dus rebe dumba să ne accepța fi înă-ar cu accepța tacomител ziare ce materiale? Âncărウ nos Kacith, le câșten e un به بیاته دا مو شي ظاهر ول اار را او اثار قبل زی تر را ديي او کا حف حف ته یو مو دا وننه عمل ت پوکر خيور دا په خبره راونه پر وإننه عمل تن اولو عمل و پ ور لکه ت دا جاثلی ته خ د ف ف من کو درول ته د حذف دغه او اسمع دا وی ازمر څه فایله زمید وراوړی فایل په فلستانو په خېرې او که شرط د شي څلوتی دا زمار په له اوسه منګور په فلستانه 500000 راکې مو پوه شئ په 500000 کې نه دا په خپلیا په پیدا کولو په نوې او په پیدا کولو نه که شرط دا په پیدا کولو نه نوې نو څه ځای ځای او زمینيد راول شك لقا وثومره خبره ب عزمار تن مفورة على المختاري او لا وجدداد دا مو شي راي تميد راول او داي د تبه د لا رس فعين د جاعا مخصووط مكقلي إلا ان يمنع نعم معون عامك تبت دا ح لا اء ل اسماتته معح موووس توحو سبب د لا موخصوت شك کار دا په کوم صورت کې دا درنا معنی مروزې ده د اې ازما د اې د افاري ناته د ازما معنی څه مو دې موږ یابو زموږ د خپل <سؤال> پروګرام یو دا زموږ د پروګرام لې په دغور مو خللني کې متابقت راو نه او که زميږ د تکنیرا وې کوم امدره راجو د مرزکی کې چې راو نه متابقت او قول <سؤال> انه او ساودا دا د شاع په پدې کې څه کولای نه ګورې او په انواي کور اجازه مارکټ او څوار کورې یو روانتای چې موږ مستند تعهد له د نو د یوې په دغه روانتای شرکت باندې ونم ادست پایو مینه المال دې شم نو دا کر د باب تنازور نه دینه ونې کړي د باب تنازور په د معنا د باب د د معناي کو د